«На Вадима. Ти пам'ятаєш, Вадима?» «Твого музиканта?» «Так-так», – швидко промовила вона, ніби не хотіла чути наступних слів, Дана. «Я гадав, що його вже немає, що він помер». «Ні», – знову перебила Єва. «Ні, це я так, аби не питали». Вони присіли на лаву. Дан погано пам'ятав ту історію. Лишились якісь уривки, як вони всією групою відвідували її в, в лікарні, як вона сиділа на краю ліжка, худа і коротко стрижена, мов після тифу, з непропорційно великими очима на пласкому обличчі. «Це не він, точно. Я його ніколи не сприймав. Дивувався, як ти могла в отаке от вляпатись». Він поклав руку на її долоню, та це було зайвим. Вона обпекла його несподівано веселим поглядом. «Я знаю, що це не він, але всі, хто хоч трохи схожі на нього, і досі викликають у мене жах». Вона швидко перехрестилась. «Жах виганяють жахом», – підсумував Дан. «Що ти маєш на увазі?» «Треба познайомитись». Тоді перестанеш смикатись, побачивши знайомі риси. Ще один прикол, посміхнулась вона. До церкви зайшла старенька в чорному, сіла за стійку, за якою продавалися свічки, і запитально поглянула на приїжджах, чи будуть купувати, чи вкинуть пожертву в металеву скриньку. Дан підійшов і вкинув. Купив свічки. Старенька заспокоїлась. З міста? запитала вона, так. Як там нині? Тихо, по-різному, невизначено відповів Дан, і вирішив і собі запитати, а хто це там у вас на дворі? Служка? Катета, радіючи з можливості потеревенети, відповіла стара. Цього панотець привіз, звідкіля з минулого літа. Робітник наш, хороша людина. У нього видіння було. Що за видіння? Панотець розповідав, що був цей чолов'яга зовсім пропащий, з тих, що валяються під парканами, їх зараз повно скрізь, жаліють їх усі. Так ото лежав він, як кавалок який-небудь, а продер очі і бачить перед його носом стоїть ікона Святої Діви. Смикнувся. А в руці ще й великі гроші затиснуті. Пішов похмалятися, А тут йому якраз назустріч наш панотець. Він тоді чомусь в місто поїхав, вже не пригадую з якої причини. Побалакали. Попісля повіз його панотець сюди. На своєму запорожці. То він тепер тут працює. Коли чого треба, сніг розчищає чи дерево обкопує, різне і не п'є. Зрозуміло. Дякую, сказав Дан. Справді, видіння – велика річ. Він повернувся до Єви з ідіотською посмішкою. Що тобі сказала стара? – запитала вона. Розповіла про те, як цікаво бути Богом. Невизначено могикнув він. Ну що, рушаймо далі? А той вже пішов, Дан виглянув у двері. Ще ні, а що? Нічого, зітхнула вона. Просто я його десь бачила. Не можу пригадати, де саме. А я його так точно бачив, промимрив Дан. Це ж треба? Що? Нічого, так, пішли. Вони рішуче підвелися. Він дивився, як вона йде темним коридором, і її силует в отворі дверей окреслюється золотою ниткою світла. Єва підійшла до паркану, зупинилась. Архітектоніка останнього мазка свідчить про недостатню імпресіонічність образів. Несподівано вимовила вона, зупинившись біля маляра. Ідан, котрий навмисно швидко пройшов вперед, обганяючи Єву, не впізнав її голосу. Дивний вплив минулого зробив висновок Дан, робить з нас повних критинів. Він зазирнув в авто. Дівчина на задньому сидінні ще дрімала. Дан сперся на капот і закурив, очікуючи на Єву. Відчув всередині дивне тремтіння. Той, до кого Єва звернулась, підвів голову. Я прихильник чистого кольору. Спрокувала Відказа він. Зараз не буває нічого чистого заперечила Єва. Це тому, що ви не жили на природі, або не жили так, як хотіли. А ви вже досягли великої мудрості життя посміхнулася Єва. Не зовсім сказав він, але намагаюсь. Цікаво, чого ж вам не вистачає? того, чого і всім, свободи. Єва замислилась. Жах минав, але він міг минути набагато раніше. Дан мав рацію, як просто. Свободи, косміхнулася вона. Красиве слово, але без дії воно нічого не важить. Так, погодився він, поставив пензель у слоїк і подивився на неї. Ви не підкинете мене недалеко. Я бачу ви на колесах, «Недалеко – це куди?» – розчаровано запитала Єва. «Я не таксист?» «Звісно, таксі тут не ходить», – погодився він. «А недалеко – означає до тієї зупинки, де сільський маляр та столична леді зрозуміють, що таке свобода». Єва поморщилась. «Які романтичні маляри мешкають в цьому глухому куті? Ви серйозно?» — Ви почали кокетувати, а це означає, що серйозно. — Кокетувати? З вами? — Помиляєтесь. Ви що, психолог? — засміялась вона. — Не без того. Природа спонукає. Вона чомусь не могла відійти, перервати цю порожню балачку, сісти в авто, біля якого її чекав Дан. — Місто вичавлює з людини всі соки, вів далі він. — А природа то зовсім інше. І дорога також. Зникають за стіні явища в мозку. Я вам просто заздрю, маю право. А вже ж Вона подумала про офіціантку на задньому сидінні свого авто і про те, що день та настрій стають дедалі божевільнішими. Певно, це так впливає присутність Дана, міркувала вона. Був би з нею Юрій Петрович, чи стас, усе було б інакше. Вона хитнула головою. Заздрість, погане почуття. Я вас звільняю від неї. П'ять хвилин на збори вистачить. Йому залишилось дофарбувати дві дошечки. Він зробив це швидко і розпрямився, поглянув на неї. Вона полегшено зітхнула. А він був зовсім не схожий на перше видіння. Зовсім. Він кинув брудну вітрівку на слоїк з фарбою, ретельно витер руки, і посміхнувся їй у відповідь. Адже Єва сама не помітила, як заусміхалась. Ні, навіть засміялася, ні, навіть рагоче, мов божевільна. Біля авто так само корчився Дан. Бабця виглянула з темного напівкруглого отвору церкви і собі не втрималась від посмішки. Беззубої, беззахисної, дитячої. «Так не буває?» – сказав він. «Я про це щойно подумала», – відповіла Єва. «Значить, буває», – кивнув він і простягнув їй руку. «Іван». Все ще сміючись, вона назвала себе і додала. «А там Дан». Вони пішли до авто. «Підкинемо людину», – сказала Єва. «А вже ж», – сказав Дан, простягаючи руку. «Сідайте тут». Він відчинив перші дверцята. Коли Дан влаштувався на задньому сидінні, офіціантка вже прокинулась і без найменшого подиву дивилась на четвертого супутника. Єва натисла на газ. Авто повільно від'їхало від маленької церкви. Дорога. Дві хвилини правди. Зупинка в дорозі. Іван. Часом виникає відчуття, що живеш за непроникними стінами в майстерно зроблені залізобетонній кульці із вмонтованими у стелю камерами, котрі фіксують кожен твій порух. Добре, якщо ти цього не помічаєш.